Buonasera buon ascolto, entropia massima dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, torniamo a parlare di altra economia di decrescita con Alberto Castagnola, a cui do subito la parola. Bene, questa sera vorrei parlare del eh, quest'anno, cioè questo anno 2015, perché c'è una scadenza internazionale che... una volta tanto è particolarmente importante cioè questa scadenza del 15 dicembre 2015 che formalmente è quella che si chiama la ventunesima COP cioè conferenza delle parti che si terrà a Parigi e detto così sembra una delle normali scadenze internazionali di queste eh, ripetute Ripetuti incontri, sempre con lo stesso tipo di tono. e eh, In realtà, eh, ho la sensazione che eh, in questo anno ci stiamo giocando qualcosa di molto importante. E quindi eh, vorrei che tutti fossero coscienti di questo fattore assolutamente nuovo. Allora, eh, questa ventunesima conferenza viene dopo la ventesima, che si è tenuta a Lima. E nella quale eh, 195 paesi con 4000 partecipanti dovevano cercare di mettere a punto e soprattutto approvare un piano eh, globale per tutti i paesi di lotta per il cambiamento climatico cioè cosa fare per evitare che il cambiamento climatico continui a peggiorare E, eh, purtroppo, quello, questo eh, lo sappiamo abbastanza anche se il numero di articoli che sono apparsi in materia sono, si contano sulle dita di una mano e in, durante questo incontro, tenutosi alla fine dell'anno precedente eh, non si è riusciti ad arrivare a nessuna conclusione e soprattutto a nessuna indicazione di vincolante quindi in pratica eh, si è tutto rimandato A questa conferenza successiva. Che cosa significa questo? Eh, significa che stiamo perdendo un anno intero sui sei che eh, il panel, cioè il grande comitato scientifico dell'ONU, aveva indicato come essere i sei anni cruciali, cioè con la scadenza 2020, eh, per fare degli investimenti massicci, cioè la frase che c'è nell'ultimo rapporto, nel quinto rapporto, eh, è molto pesante, cioè parla di eh, tante centinaia di miliardi di investimenti per eh, cancellare, rallentare e modificare le emissioni di CO2 in modo tale da poter evitare Eh, come dire, di scapolare di superare certe soglie considerate di sicurezza minima, cioè non di sicurezza massima e purtroppo quindi non si è fatto nulla e l'unico dato, l'unica informazione che è uscita da quel momento che era, è stata sono due dichiarazioni fatte prima di entrare nell'incontro di Lima fatte rispettivamente dalla Cina e dagli Stati Uniti però erano due eh, dichiarazioni assolutamente politiche cioè non, non annunciavano interventi eccetera dicevano soltanto enunciavano delle loro intenzioni cioè delle loro ottimistiche previsioni la Cina eh, dichiarava di voler eh, raggiungere il punto massimo delle emissioni nel 2030, senza peraltro uh, specificare eh, le tappe intermedie e soprattutto quando avrebbe cominciato a, uh, come dire, a modificare i suoi investimenti, eccetera, eccetera. Gli Stati Uniti non erano da meno e non un obiettivo di passare alle energie. Nel campo delle energie rinnovabili Dall'attuale 16% Ad un 26-28% Anche qua eh, Lasciando piuttosto nel vago La scadenza che intende. Come vedete eh, le due, I due annunci eh, Non sono confrontabili Cioè sono due campi diversi Se volete E sono confrontabili solo Nella vaghezza E nella assoluta Eh, non documentabilità di questo tipo di obiettivi allora quindi questa è la situazione a oggi, da quello che riesco a capire a livello internazionale solo altri quattro paesi, cioè i due già indicati altri altre quattro hanno dato dei segnali quantitativi degli impegni che intendono assumere a dicembre tutti gli altri eh, tacciono e in questo caso Eh, vorrei ricordare che dovrebbero eh, esprimersi anche i paesi eh, piccoli se vogliamo piccoli emettitori di CO2 cioè poco inquinatori eh, che però pur, pur essendo dei paesi eh, sono dei paesi sottosviluppati che però come dire sopportano i danni o sopporteranno i danni dell'inquinamento internazionale e quindi eh, per esempio questi paesi qualche mese fa avevano eh, fatto una richiesta di eh, volere eh, 100 miliardi di dollari di investimenti da parte dei paesi industrializzati per cominciare a eh, modificare le loro emissioni ovviamente non c'è stata risposta a questo tipo di richiesta e tutto rimane nella sospensiva eh, che cosa quindi Perché è importante quest'anno? È importante perché, come ho detto, eh, bisognerebbe cominciare subito, cioè nel, nel più breve tempo possibile, ma significa eh, di mesi, non di anni, a fare degli investimenti che modifichino il meccanismo delle emissioni di CO2. Perché la quantità da ridurre, e tendendo a una riduzione totale, È molto, è molto consistente quindi sì, c'è uno studio che ha fatto la Naomi Klein che ha tirato fuori delle fonti di finanziamento per affrontare questo tipo di problemi diciamo che le fonti indicate dalla Klein sono quelle che da tempo vengono indicate riduzione delle spese militari eccetera eccetera eh, però lei parla di 2 eh, trilioni di dollari, sono migliaia di miliardi che sarebbero le cifre necessarie e reperibili, almeno sulla carta, eh, per affrontare il problema dell'inquinamento globale, del riscaldamento globale. La, quello che spaventa ovviamente non è tanto la, eh, come dire, scarso realismo, lo scarso realismo delle ipotesi di fonti di finanziamento quanto quello che preoccupa è la cifra complessiva che secondo la Kleine che non è una sprovveduta cioè sa di che cosa sta parlando sarebbero invece necessari per affrontare il problema della globalità della scusate della uh, globalità del climatica nel senso del meccanismo complessivo. Eh, L'altro quindi il problema grosso è cosa si sta facendo o perlomeno cosa si dovrebbe fare in questo momento allora intanto c'è un altro obiettivo che aveva indicato il panel degli esperti, degli scienziati che bisognava passare dall'attuale 30% fino per arrivare ad un 80% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2050 Quindi, non so se è chiaro, questo significa che l'energia le, da fonti fossili dovrebbe diventare il 20% entro il 2050, eh, che significa, come dire, un ridimensionamento pauroso di tutto il settore, petrolio, gas, eccetera, eccetera. Quindi eh, queste cifre son, sembrano eh, utili soltanto per capire la portata del problema, no? Però ovviamente significa che qualunque paese dovrebbe sentirsi responsabile, almeno per la parte che gli compete, di muoversi in un'ottica di queste dimensioni. Altrimenti è inutile, cioè eh, degli impegni superficiali poco consistenti, ritardati nel tempo, eh, sono assolutamente inutili a scala internazionale e potrebbero mettere l'Italia... anche di fronte a delle, eh, come si può dire, delle pretese da parte degli altri paesi inquinatori, Cioè l'Italia è uno dei paesi inquinatori e dovrebbe assumersi le sue responsabilità, però credo sia chiaro a tutti che al momento attuale a livello governativo non c'è nessuna indicazione, nessun segnale di un lavoro in corso per arrivare a definire eh, questi elementi. Quindi, la situazione di quello che si dovrebbe fare durante quest'anno sarebbe aumentare eh, le spinte, le pressioni le, aumentare le analisi intermedie da formulare e sarebbe estremamente importante riuscire anche ad eh, aggredire, non sto parlando di aggressione fisica, ma insomma di aggredire gli enti responsabili quindi sarebbe interessante sapere se il Ministero dell'Ambiente è impegnato in qualcosa e via dicendo nel ricordarvi il numero di telefono della radio 06 49 17 50 per chi volesse intervenire nella trasmissione vi annunciamo una pausa musicale un pezzo dei Led Zeppelin You Shock Me Allora scusate se scorciamo i zeppelin, le zeppelin, ma c'è una telefonata in onda e quindi la mandiamo. Pronto? Ciao, buona serata, bentornato a, <coughs> ad Alberto, è sempre un piacere. E niente, insomma, la, come dire, una considerazione e poi una domanda, molto veloci. La allora, considerazione è questa, eh, Alberto, ok, eh, servono soldi, bisogna impiegare soldi, eccetera, eccetera, ma eh, tu ti fideresti a dare soldi ai governi per fare queste cose qua? Cioè, come dire i compagni no, cioè sappiamo benissimo a cosa servono e come vengono impiegati i soldi in ogni caso, e nella come dire, tutela ambientale nel particolare. Poi lasciamo perdere magari quello che anche, insomma diciamo come dire che in genere nel sociale eh, dare denari eh, ai governi, eh, specialmente come dire i governi capitalisti o quelli ipercorrotti eh, dell'Asia, dell'Africa, eh, è come prendere proprio i propri soldi e buttarli via dalla finestra, quindi come dire questo, questa idea peregrina di stanziare soldi per fare qualcosa… tra i quali appunto la riduzione dell'inquinamento da emissioni di energia carbonica cioè non convince, cioè è soltanto un modo per aumentare la cultura però eh, insomma questa, questa radio è diciamo come dire molto, come dire, molto fondata su, sul concetto di autonomia, cioè sul, sul concetto del, del farsi eh, promotori ed autonomi di, di movimento e di autocoscienza e di autoproduzione di comportamenti E di, e di azioni che incidano poi eh, sia a livello individuale che a livello collettivo poi quando raggiungiamo massa critica. Quindi niente, magari forse avevi già in programma di dirlo e quindi la, la telefonata è anche prematura, però noi come, come compagni o anche soltanto come semplici cittadini eccetera eccetera, e dato che in pratica poi lo Stato siamo noi, eh, effettivamente, praticamente, cioè senza troppe chiacchiergi valore, investimenti di arbi di dollaroni e così via, cioè anche per ridurre queste eh, queste emissioni eh, di quel 5, 10 15%, anche soltanto, non dico su scala italiana, ma anche soltanto su Roma, eccetera, cioè praticamente, sì, abbiamo tante ricette, però praticamente qualcosa che possiamo accordarci di fare proprio fare eh, qual è perché altrimenti come dire se no parliamo sempre dei soliti massimi sistemi e nonostante tutto insomma diciamo quindi non è che ci serva molto ecco. grazie mille ciao a entrambi ciao grazie a te allora rispondo subito perché mi sembra eh, strettamente connesso con il discorso che stavamo facendo. Allora, intanto eh, sono d'accordo sulla valutazione che dai eh, dell'impiego dei soldi, quindi il richiamo che avevo fatto era esclusivamente utile per far capire qual era la dimensione del problema, non so se, quindi eh, che cosa si dovrebbero fare i governi, ma solo a certe condizioni, cioè se I loro investimenti, le loro decisioni economico-finanziarie sono di un certo livello, altrimenti è praticamente inutile. Questo, era, questo passaggio era in questi termini. Tutto l'altro discorso: eh, io vorrei essere molto chiaro, cioè, io sono impegnato con tutte le mie forze nel creare meccanismi che non siano dannosi per l'ambiente, però bisogna stare attenti. Eh, non penso di essere in grado io a livello di movimento e anche un movimento esteso a livello globale eccetera eccetera di incidere realmente sulle fonti principali dell'inquinamento e del riscaldamento. Quindi bisogna essere molto attenti, dobbiamo distinguere tra le azioni che sono esclusivamente di responsabilità di governi e di imprese sono quali però bisogna esercitare una pressione eh, come posso dire qualificata non una pressione politica anticapitalistica generica cioè un problema di esercitare una pressione urgente e spinta sui problemi ambientali è un controllo magari anche eh, discutere eh, come si può di controllare più, una, questa cosa qualcosa di più cioè è, non è un controllo diciamo durante o a posteriori. Il problema è proprio di mettere in moto questa macchina però sapendo che la responsabilità non è e non può essere a livello di movimento. Poi c'è quindi è, bisognerebbe discutere eh, che tipo di pressione c'è, come esercitarla, come eh, far diffondere questo tipo di urgenza, farlo capire alla popolazione eccetera. Questo è il lavoro grosso che può fare il movimento In via subordinata, non di importanza ma come logica, il movimento deve cominciare a eh, come dire, mettere i piedi dentro il problema ambientale. Quindi tutte le misure che sono dirette a proteggere l'ambiente, a ricostituire i meccanismi biologici, eccetera, eccetera, sono tutte assolutamente necessarie. Però tenendo conto che sono essenziali e importanti per preparare la popolazione a una reazione forte a alto livello, intensa continuativa e dall'altra parte a eh, sperimentare le forme alternative di produzione su questo c'è molto da fare però eh, deve essere sempre molto chiaro eh, quando si fa un'iniziativa come posso dire dove si inserisce in questa strategia complessiva Io parlavo di controllo nel senso di operazione da un punto di vista cronologico immediatamente successiva a, a una pressione che ha avuto successo. Cioè Nel momento in cui si costringe in qualche modo un'azienda o il governo o un'istituzione locale a prendere un certo tipo di decisione, non è che il problema sia risolto perché sappiamo che è un, da, finché è in mano a questi signori il rischio che le risorse vengano o destinate... alla corruzione di questo o quello che vengano sprecate o che vengano modificate eh, insomma i progetti iniziali, quelli per, per i quali si era lottato sono sempre incombenti no? quindi eh, come dire il lavoro eh, politico non finisce mai su questo sono, Su questo siamo d'accordo però insisto che dobbiamo essere molto attenti dist nelle distinzioni eh, faccio un, un caso molto semplice La, a metà dell'anno scorso è passato un provvedimento di legge approvato per il risparmio energetico all'interno delle imprese allora eh, chi lo sta facendo? chi ha? quale impresa ha già deciso di mettere in piedi le misure di risparmio energetico? le pochissime imprese che sappiamo lo hanno fatto lo hanno fatto esclusivamente Per ridurre il costo della bolletta energetica, cioè di quanto si paga o annualmente per i consumi energetici a livello industriale. Allora, in quel momento è necessario che a livello dei lavoratori questo problema, cioè di imporre alle imprese, di cominciare ad adottare misure energetiche, di risparmio energetico, eh, diventa una pressione fondamentale e strategica. dall'altra parte appena queste imprese volessero adottare una ipotesi di questo genere quindi modificando in maniera abbastanza radicale tutti i cicli produttivi e via, via dicendo a quel punto inizia il meccanismo di controllo eh, di cui parlavi tu cioè eh, è lì che inizia però ripeto quando c'è già un'azione eh, avviata o con una qualche reazione in corso quindi Come vedi immediatamente appena ci sono già certi provvedimenti, il problema è che non c'è nessun collegamento, con, non sono obblighi, eh, si, prevedono certi incentivi, certe misure di favore e via dicendo, eh, però eh, come dire il cavallo portato alla fontana se non beve significa pensa di poter continuare a consumare energia senza limiti a qualunque costo. Sì, il principio delle degli intenti, degli impegni non vincolanti e anche quello per per fare un aggancio all'immediata attualità della carta diffusa dai promotori di Expo 2015 a proposito della, di come risolvere appunto il problema della malnutrizione della fame eccetera quindi eh, sono diciamo una vetrina pubblicitaria in cui però è lasciata la singola azienda o alle organizzazioni di aziende la decisione è se fare o meno quello che viene propagandato. Poi, come sappiamo, nel momento in cui ci sono in gioco gli interessi economici, quelli vengono prima, quindi solo se i profitti arriveranno a un dato livello, allora magari qualche cosa si farà, altrimenti. Sì, e la logica è sempre quella, quindi la conosciamo abbastanza bene, devo dire. Il problema sono sempre i tempi. Cioè, non possiamo permetterci il lusso di aspettare Eh, troppo tempo quindi eh, ci vorrebbe anche un cambiamento eh, strategico di movimento no? per capire che eh, l'elemento urgenza è assolutamente importante però bisogna studiare il problema capire esattamente le dimensioni e soprattutto collocare eh, come posso dire situazioni specifiche tipo l'ILVA di Taranto ma sto parlando anche degli altri 44 siti ad alto inquinamento sì, di cui tra l'altro eh, abbiamo parlato la settimana scorsa esatto. allora eh, cose di questo genere eh, devono rientrare e diventano prioritarie all'interno del meccanismo del riscaldamento e della tutela dell'ambiente in ogni caso però se non facciamo questo passaggio se, se le continuiamo a concepire come la contestazione della proprietà eh, punto punto difesa della salute dei lavoratori tutto bene e il problema è che in più c'è questa componente urgente eh, sulla quale si deve intervenire per quanto riguarda l'ILVA eh, quando si parla di 2 miliardi di investimenti per eh, l'adeguamento la, ai problemi ambientali eh, sembra che la cifra sia piuttosto modesta rispetto alle esigenze effettive Che significa che non vengono, si, si fanno degli eh, come dire, si mettono i filtri, si, mettono, eh, si tamponano le situazioni eh, mentre qui stiamo parlando di modifiche radicali delle emissioni. <coughs> allora, quindi adesso la parte che mi sembra eh, sia importante, alla quale vorrei dedicare il resto del tempo è che cosa dovremmo fare. Cioè, eh, in, a parte l'impostazione politica che abbiamo già dato sulle, in base alle indicazioni del compagno, dico però eh, ci sono che cosa, cioè che cosa si deve prendere in considerazione. Intanto, eh, che cosa ha fatto il sistema ha lasciato a se stesso? Cioè... Eh, pur in presenza di eh, rapporti, conoscenze internazionali de, m, pareri di scienziati eccetera eccetera il sistema ha continuato a muoversi nel migliore dei casi secondo le sue logiche eh, faccio degli brevi esempi cioè per esempio il sistema giustifica anche per, con motivi ecologici tutta la produzione di agrocarburanti e le industrie si vantano che l'Italia credo sia il terzo produttore di agrocarburanti, ci sono impianti che entrano continuamente in funzione eccetera. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, il, come dire, le singole aziende sono sensibili, hanno capito, hanno colto e che cosa fanno però? Eh, scelgono la strada e la tecnologia che permette di avere profitti anche da interventi che sulla carta sono rispettosi dell'ambiente. Ecco, allora questo bisogna stare molto attenti, per esempio per gli agrocarburanti nessuno si rende conto che eh, bruciare o utilizzare in impianti di trasformazione eh, i residui delle piante significa privare il suolo di una quantità di eh, sostanze che Normalmente fanno parte della riproduzione del valore eh, del suolo stesso, cioè dell'humus, cioè della capacità eh, per, di far nascere e crescere le piante. Allora, gli agrocarburanti sono di per sé un errore e eh, sono validi perché il prezzo del petrolio, cioè in base ai ragionamenti a sistema dato. e purtroppo non lo sono se non li va a vedere nella sostanza eh, c'è stato allora facciamo la seconda pausa musicale questa è sempre Radio Onda Rosso 87.9 in FM, entropia massima e il telefono è 06 49 17 50 Allora accorciamo anche questo mh, intermezzo musicale perché c'è stata un'altra telefonata che ha fatto... Una domanda eh, su eh, che cosa succede se eh, diciamo, le cose dovessero andare male, cioè se il movimento non riuscirà a imporre un cambiamento di paradigma, o non riuscirà a, a far prendere le decisioni che si devono prendere, eh, insomma la descrizione di questo eh, futuro eh, appunto eh, con i disastrosi cambiamenti climatici che si annunciano. Bene, eh, stai sollecitando i miei istinti catastrofisti, no? Però purtroppo esistono queste descrizioni e sono pesanti soprattutto perché, eh, come dire, sono già in corso. Questo noi non abbiamo la percezione corretta. Però, se uno dà un'occhiata ai giornali, quello che sta succedendo in Brasile. una carenza d'acqua paurosa e il ehm, grado di siccità che c'è in California in questo momento sono tutte conseguenze del cambiamento climatico e non sono ancora conseguenze come posso dire diffuse, totali, irreversibili, eh, però sono fatti che succedono eh, già, cioè sono già in atto. Anche l'aumento la, Della frequenza e della violenza degli uragani è una conseguenza del cambiamento climatico. Questo eh, per noi, come abbiamo sempre visto che c'erano degli uragani sulla Florida, eh, ci siamo abituati all'idea che in Florida ci sono eh, gli uragani. E il problema è una cosa: un uragano a 100, 120, 150 chilometri all'ora. è una cosa quando un uragano passa a 300 km all'ora ed è quello che sta succedendo in Florida e il numero dei morti americani sta aumentando mentre prima erano un paio di vecchi pensionati piuttosto ricchi che stavano a svernare in Florida che venivano sorpresi fuori casa e oggi sono le case intere che vengono scoperchiate eccetera eccetera allora noi dobbiamo pensare come conseguenze a una, come posso dire, moltiplicazione di eventi di questo tipo cioè la frequenza che aumenta eccetera eccetera quindi sarà un meccanismo abbastanza graduale, però graduale eh, su 10-15 anni non graduale su 50 o 100 anni, cioè fate attenzione a non confondere le scadenze che vengono date dagli scienziati Eh, con quello che succede nel frattempo cioè quello che è già iniziato e sta succedendo allora eh, questa cosa che cosa significa? Significa che mh, paesi e fasce eh, climatiche che un tempo erano calde eh, o fredde eh, diventano fredde o calde c'è un cambiamento una mutazione noi non ab abbiamo notato per esempio che nell'inverno scorso Eh, ci sono stati dei giorni a Roma, cioè dove c'è un clima temperato da sempre particolarmente freddi e che in tutta l'Europa era stata investita da una eh, ondata di freddo particolarmente spinto però non era una, come posso dire, un evento climatico mh, normale il problema era che c'è una specie di grosso ciambellone, cioè un uh, un uragano circolare che sta sul polo nord, che finora si era limitato a raffreddare la parte centrale dei ghiacciai e la parte più vicina, cioè la Siberia, Groenlandia, eccetera. Quello che è successo qualche mese fa è che improvvisamente questo Ciclone circolare si è aperto da una parte, cioè eh, ha fatto una specie, cioè è stata una specie di falla, e questa ondata di freddo ha toccato tutta l'Europa. Tutti l'hanno, questo è stato descritto anche un paio di giornali ne hanno parlato, hanno dato le informazioni. Il problema è che nessuno si è chiesto e soprattutto nessuno ha dato risposte sul perché è successo questo fenomeno. Cioè che cosa è successo? Perché la risposta, io non la so perché non faccio il climatologo, è, ma la risposta generica è che sono cambiate le pressioni in, in altezza e in, in ribasso di tutto il sistema climatico del pianeta e questo ha portato a delle conseguenze in un punto particolarmente delicato come il ciclone che girava sul polo nord. alcuni organi di formazione hanno fatto di peggio cioè hanno preso spunto da questo per uh, una bordata negazionista rispetto al riscaldamento del pianeta hanno detto ah vedete si racconta di questo invece ecco certo, le ondate di freddo sì però questa fa parte ma ci siamo abituati cioè fa parte della confusione tra l'andamento del riscaldamento che viene calcolato anno per anno eccetera con quelle che sono Delle variazioni stagionali e dalle variazioni stagionali non si può dedurre eh, che fa, se fa caldo, fa freddo, eccetera, perché sono stagionali. Allora, infatti, io, come vedete, ho fatto degli esempi eh, molto più complessi, no? Perché non dipendono dalle stagioni, dipendono dal mutamento degli equilibri climatici complessivi, che tra l'altro. non sono ancora noti agli scienziati completamente questo gli scienziati si raccomandano sempre di tenere conto di questo fatto Un'altra altre due cose che volevo ricordare a proposito di scenari poco rassicuranti, non usiamo la parola catastrofisti. Eh, il primo è quello che alcuni, magari nei, nei due paesi più grandi vicini al circolo polare artico, cioè il Canada e la Russia, eh, possono vedere magari anche come positivo, cioè lo scioglimento del permafrost. Eh, questo potrebbe significare che grandi estensioni di terreno potrebbero essere messe a coltivazione mentre adesso non è possibile ma qual è la eh, controindicazione rispetto a questo fenomeno? Che il metano contenuto nel permafrost che è un gas a effetto sera molto più potente della nilide carbonica verrebbe rilasciato nell'atmosfera e questo accelererebbe enormemente i meccanismi di riscaldamento scusa, non verrebbe E abbiamo le prime indagini sull'agorallandia che parlano di 150.000 buchi nel terreno da cui esce il metano appunto è già in corso come dicevi prima cioè, no? è in corso è cioè, non, mentre prima c'è ancora eh, 5 anni fa venivano date come ipotesi rischi eccetera, oggi si stanno verificando, cioè appena vengono fatte delle indagini sul terreno si verifica che il fenomeno è in corso di svolgimento La seconda, il secondo fenomeno che volevo ricordare, anche questo è stato denunciato, è recente degli ultimi anni, il cosiddetto land grabbing, cioè l'acquisto di terre nei paesi poveri da parte di dei paesi che hanno grosse disponibilità finanziarie, per esempio l'Arabia Saudita, per esempio la Cina, ma ce ne sono anche l'India, eh, cioè paesi che hanno grandi esigenze di approvvigionamento alimentare perché la popolazione è molto grande o perché come nel caso dell'Arabia Saudita eh, non hanno dei terreni coltivabili e quindi lo scenario eh, di Diciamo preoccupante che masse di decine, centinaia di milioni di persone avranno sempre più difficoltà ad alimentarsi perché una parte della popolazione, quella economicamente che se lo può permettere, invece prenderà queste risorse e quindi avremo anche come effetto ulteriori ondate migratorie di fuga di persone che non potendo più campare, non potendo più mangiare, cercheranno di andare altrove, anche in Europa per esempio, per sopravvivere. Le previsioni in materia sono 200 milioni di profughi ambientali, 200 milioni sono molti, ma molti, ma molti di più di quelli che vediamo approdare in Italia, che già sono, come dire, mettono in grave crisi tutte le relazioni internazionali e via dicendo. Allora, siamo in conclusione della trasmissione, non so se volevi dire aggiungere qualcosa. Non so, eh, qualche parola cioè che il sistema da un lato sta facendo queste cose sta facendo queste iniziative che sono delle applicazioni che è quella che eh, io chiamo la green economy, cioè stanno cercando di eh, raccogliere la sfida del, del riscaldamento per avviare nuove tecnologie che, sono, che siano però produttrici di profitto quindi l'obiettivo ancora una volta Eh, non è quello sano di risparmiare Salviamo il capitalismo no. <ride> attraverso la green economy. Ci sono tutta il, la cosa il discorso che abbiamo già fatto in passato, cioè tutte le scelte fatte dagli Stati Uniti e anche dal Canada in favore dello Shell Oil, dello Shell Gas, eccetera. E sono più di dieci anni che hanno fatto questa scelta. e questa scelta è assolutamente contraria agli interessi del pianeta cioè stanno facendo esattamente il contrario quindi eh, an ancora il meccanismo del petrolio cioè tutti i carburanti fossili vi dicendo, agisce ancora in maniera pesante e assolutamente contraria alle scelte che dovrebbero essere fatte Allora questo indipendentemente poi da chi sta approfittando sempre dal punto di vista economico e di profitto eh, di questo aumento delle disponibilità di un petrolio estremamente inquinante fra l'altro da parte degli Stati Uniti e questo ha avuto effetti su tutto i rapporti del mercato del petrolio e nessuno si rende conto che questo mercato è passato da 105 a 110 Eh, dollari al barile stiamo sotto i 50 che significa che eh, multinazionali e paesi produttori stanno utilizzando questa eh, maggiore disponibilità degli Stati Uniti per scopi strategici generali e non per proteggere l'ambiente ovviamente e va, fammi dire eh, a proposito del titolo della nostra trasmissione che queste tecniche aumentano a dismisura l'entropia ovvero da un punto di vista della fisica l'energia impiegata per una unità di questo olio o petrolio eh, di Chiamiam scisto chiamiamolo bitume perché... questo bitume, l'energia è, è superiore a uno no? cioè, perché ricavare uno da questo bitume io devo consumare più di uno certo. di energia quindi è un assurdo dal punto di vista fisico va bene allora abbiamo va bene si fa per dire abbiamo terminato anche questa trasmissione di entropia massima sempre su radio onda rosso 87.9 in FM eh, vi ricordiamo di sottoscrivere per la radio che non campa d'aria siamo alla vigilia del suo trentottesimo compleanno che cadrà il 24 maggio quindi potete eh, farlo modernamente collegandovi al sito e facendo un versamento appunto online seguendo le istruzioni oppure nel modo più tradizionale venendo qui in radio da 9 alle 9 21 tutti i giorni o ancora all'ufficio postale versando sul conto corrente 61 80 40 intestato laboratorio culturale 2001 eh che è appunto la cooperativa della radio. Buon ascolto con Onda Rossa.